Hetedik fejezet. Kár, hogy be kellett csapnunk Ezizát, és később a parti nép Girdintől nyugatra lakó telepeseit is. Girdinből egyenesen éjszaknak vitorláztunk, búcsúzóul azt mondtuk Ezizának, hogy inkább a nyílt tengert választjuk, mint hogy éjszakánként a fatörzeket kerülgessük, melyeket a giszánú Sodor magával a tengerbe. Aztán, ahogy a part eltűnt a láthatáron, délnyugatnak fordultunk és már másnap délben rátaláltunk az első településre. A parti nép az Ezizától nekünk ajándékozott korsókon és tálakon felismerte, hogy Girdin palotájának mesterei készítették őket, és mi azt mondtuk, hogy Eziza engedélyével hajózunk tovább nyugatnak. Az első település vezetője még azt is felajánlotta, hogy lerajzolja nekünk a part térképét. Erről a vidékről Gurrú is keveset tudtak. Nagyvonalakban csak annyit jelöltek a térképen, hogy a part egyre meredekebben délnek fordul. Nagy volt tehát a kísértés, hogy elfogadjuk a vezető ajánlatát. De arra gondoltunk, hogy utóbb gyanakodni kezd. Ha ezizától jövünk, miért nem kaptunk tőle térképet? Így azt mondtuk, van térképünk, és ezzel teljesen megnyertük a bizalmát. Még az ezüstbányákat is meg akarta mutatni nekünk, és ekkor megértettük, miért őrzi olyan gondosan minden Girdinbeli királya nyugati hajóutat. Gyorsan elbúcsúztunk a vezetőtől, aki egyre a nyugat felé húzódó partról beszélt, úgy, mintha azt mi ugyanolyan jól ismernénk, mint ő. Ha tovább maradunk, hamar kiderül, hogy még sincs térképünk. Ezúttal előnyünkre volt, hogy csak Gidál ismerte a parti nép nyelvét, ő pedig úgy tett, mintha nem értené a további utunkra vonatkozó kérdéseket. Kézzel-lábbal mutogatott, és lehetőleg keveset beszélt. De térkép nélkül is boldogultunk. Naponta gondosan berajzoltam a megtett utat a birka bőrre festett térképbe, amely a giszánú torkolatáig, illetve Girdinig tökéletesnek volt mondható. Gurú papjai nagyszerű munkát végeztek. Főként azt értékeltem sokra, hogy a távolságok pontosan egyeztek a valósággal. Így remélhettem, hogy az általam rajzolt kiegészítés is arányos lesz. A szextánst nem kellett feltalálnom, csak tökéletesítenem. Kezdetleges formáját már korábban ismerték Guru papjai. Igaz, hogy ennek a felfedezésnek a lényegében parti jellegű hajózás korában inkább elméleti jelentősége volt. Minden esetre Avana és néhány más város szélességi körét már legalább 300 éve pontosan tudták. Munkájuk alaposságát szerencsére nem zavarta meg, hogy bolygójukat tartották a mindenség mozdulatlan középpontjának, amely körül az égbolt forog a csillagaival, mert így is ugyanazokra az eredményekre jutottak a szélességi köröket illetően. A hosszúsági fokok számítása, hála a Tendlingnek, nagyon egyszerű volt. A csillagász ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy legalább három órát hagyjanak nálam, és ezek a kis, örök életűnek mondható időmérők a földi technika dicséretére még azután is pontosak maradtak, mikor az ezermester Dave beléjük nyúlt, hogy járásukat a gáma rövidebb tengelyforgási idejéhez igazítsa. Az első években minden délben ellenőriztem a pontoságukat, mikor az obeliszk ányékának helyéről, mint Isten királynak személyesen kellett meggyőződnöm. Később beértem azzal, hogy csak az év negyedek kezdetén. Mindig pontosak maradtak. És talán éppen ezért néha szinte meggyűlöltem őket. Mert sokat szerettem volna átadni a földi tudásból ezeknek az embereknek, és ez legtöbbször tökéletlenül sikerült minden igyekezetem, szeretetem és jó szándékom ellenére. Ugyanakkor ez a három kis szerkezet kérlelhetetlen, megbízható pontosságával, azt hiszem, értitek, mire gondolok. Ezen az úton azonban felbecsülhetetlen szolgálatot tettek. Mikor a nap éppen delelt, ezt az árbóc nem volt nehéz megállapítani, csak össze kellett hasonlítanom az időkülönbséget pillanatnyi helyünk és az avanai időt mutató óra között, és tenlink táblázatából egy pillanat alatt megtudtam, Hány hosszúsági fokkal vagyunk nyugatabbra? De mikor ezek a hosszú csónakosok megtámadtak bennünket, már régóta déli irányban hajóztunk. A kontinens partja itt pontosan észak-déli irányú volt. Minden nappal közelebb jutottunk az egyenlítőhöz, és egyre fogyott a reményem, hogy rátalálok azokra a vöröshajú emberekre, akik a sisakot készítették. A sisak ott függött fülkén falán, Gúnyosan zörögve himbálózott, valahányszor a hullámok meglódították a hajót, mintha azt mondta volna, úgyis hiába kutatod a titkom, nem tudod meg soha. Nem. Ezen a mocsaras parton, ilyen éghajlat alatt nem maradhat meg semmiféle magasabb kultúra. És mégis tovább kellett mennünk dél felé. Éjszakon volt, ha visszafordulunk, csak hamar lehorgonyozhatunk valamelyik öbölben, mert éjszakabra szembe nem hajózhatunk a viharokkal. És kérdés, hogy azok a félvat halásztörzsek, melyek földön túli tisztelettel vettek körül bennünket, amíg egy-két napig náluk időztünk, mit tesznek, ha hosszabb ideig maradunk közöttük? A tiszteletet felváltja a kíváncsiság. A kíváncsiságot az apró tolvajlások, az engedékenység pedig éppen annyira rontja a barátságot, mint a megtorlás. Százszor rosszabbak ezek a Barkan hegylakóinál is, mondtam Pilagunak a halotra mutatva. Nézd, mi van a nyakán. Ez a füzér nem vadállatok fogaiból készült. Laposak és élesek, olyan a formájuk akár a saját fogaiak. A hegyi emberek a koponyákat gyűjtik, ezek meg kiverik saját legyőzőtt társuk álkapcsából a fogakat. Lehajoltam, mert valami tompa göröngyöt láttam a fogak fényes füzére között. Aztán egyszerre olyan izgalom fogott el, hogy nem törődve az undorral, amit érintése jelentett, rángatni, tépni kezdtem a szörnyű nyakláncot. A halott feje nagyokat koppant a deszkán, a szívós szál nem engedett, pedig én közelről akartam látni azt a durva felületű, különös alakú göröngyöt. – Kést! – kiáltottam pilagura. A fogak szanaszét peregtek, és végre a kezemben tartottam, a szememhez emelhettem azt, amiről már ujjaimmal tapintva is tudtam, hogy mi, de képtelen voltam elhinni. Négyszögletes, bronzból készített csavaranya volt. a furattal, hogy a mutató ujja mi beleillett. Kezdetleges munka, de nem lehetett semmi mással összetéveszteni. Mit találtál, Isteni Uram? kérdezte aggódva pilagú. vettem aztán a fogam csikorgattam, újra körül tapogattam a csavar durva külső éleit. Keskeny peremük arra vallott, hogy a mestere a reszelőt még nem ismerte, vagy csak nem használta. De hogyan és honnan került ide? Bizonyára előttünk más hajók jártak ebben az öbölben. Csak az a küzdelem nem végződött olyan szerencsésen, mint a miénk. Ezek az embernek alig nevezhető vérszomjas lények ellepték a hajót, legyilkolták a kétségbe esetten ezt aztán megosztoztak a zsákmányon. Ennek csak ez jutott. De hol a többi fényből készült tárgy? A sisakok, a kardok, a kések és a ruhák csatjai, vagy akár csak az a bronzrúd, amelynek vége ebbe a menetbe illeszkedett. Pilagú tisztelettudóan köhintett. <hül> Ez egy csavaranya pilagú. A földi világnyelv kifejezését használtam. Miért keressek megfelelő avanai nevet, mikor még úgysem tudom elkészítetni? Ez olyan dolog, hogy ebbe a jugba beleillik egy rúd vége, és ha forgatod, a kettő összeszorul. Pallókat vagy gerendákat kapcsolhatsz így össze. Miért nem készítünk mi ilyeneket Avanában? Mert nehéz. A mi kovácsaink, akármilyen ügyesek, ezt még nem tudják. Ezek akkor hol szerezték, Isteni Uram? Hiszen kőbáltákkal támadtak ránk. Dühös voltam. A csavaranya a kezemben... Éppen olyan gúnyosan vigyorgott, mint a sisaka falon. Hm, eredj a partra, Pilagú, és kérdez meg tőlük. Hát éppen ez az, hogy nem értem, sehogyan sem értem. Belekaroltam a hajósba, a fülkén felé húztam. Te ismered, Pilagú, jobban, mint én a népeket, akik a tenger két partján meg a szigeteken élnek. Ha ránézel egy csákjára, azonnal megmondod, hogy disben készítették-e, vagy abban Kovács üllőjén kalapálták. A hajójukat az alakjukról, a vitorlájuk formájáról már messziről felismered, és fel tudod sorolni a parton végig minden hajóépítő vezetőjének a nevét. De ezt olyan emberek készítették, akik ügyesebbek, mint mi, és semmit sem tudunk róluk. Nézd ezt a sisakot! Levettem a falról, és a kezébe nyomtam. Ezizától kaptam ajándékba, de ő is csak annyit tud róla, hogy a nagyapja halászai húzták le egy halott ember fejéről a tengerparton. És ezen is vannak csavarok itt, két oldalt, meg hátul. Olyan kovácsot pedig senki nem ismer, aki csavart tud készíteni. Érted ezt, Pilagú? Pilagú elgondolkozva forgatta a sisakot. De mi... Új öblöt indultunk el keresni, Isteni Uram, hogy legyen hova telepíteni Avana lakóinak egy részét. Habamú benépesítette az egész földet emberekkel, hogy legyenek, akik őt imádják. A papok így tanítják. És ebben igaz a szavuk. merre hajóztam, bárkit is kérdeztem, olyan ember nem akadt, aki azt mondta volna, hogy nem ismer még távolabbi népeket. Mi gondod akkor azzal az idegen néppel? mert többet tudnak, mint mi. Pilagú lekicsinylően a levegőbe dobta, és elkapta a sisakot. Ki tudhat többet nálad, Isteni Uram? Azért, mert ilyen csavarokat készítenek. Nem értesz, Pilagú. Lehet, hogy én többet tudok náluk, de az én tudásommal együtt azt is magammal hoztam az én világomból, hogy amit tudok, soha ne használjam mások rovására. Én nem azért szereztem meg a vasat Avánának, hogy vasból kovácsolt kardokkal támadjak Lail ellen. Sajnáltam, hogy nem más hasonlatot mondtam, mert pilagú elkomorult. De így legalább megérti, hogy miért aggódom. Ennek a földnek az a törvénye, hogy az erősebb maga alá gyűri a gyengébbet. Aki pedig többet tud, az erősebb. Most csak ezt a csavart látod. És azt kérded, mit számít, hogy ennek a sisaknak a füle így van felerősítve? De én, mióta ez Eziza nekem ajándékozta, és itt lóg a falon, minden nap arra gondolok, mit tudhatnak még. Ami ennek a vadembernek a nyakában lógott, az egy hajóhoz tartozott. Azt nem tudhatom, melyik részét tartotta össze, de az biztos, hogy az a hajó nagyobb és erősebb volt, mint amilyet mi Avanában akár tíz év múlva építhetünk. Mi lesz a parti városokkal, ha egyszer ezek az emberek kikötnek ott? A sisak nagyságáról azt is láthatod, hogy aki viselte, még nálam is magasabb ember volt. Kár, hogy a kardot nem kértem el Ezizától, mert akkor azt is kipróbálhatnád olyan nehéz, hogy csak két kézre fogva sikerül a fejet fölé emelni. A fülke padlója megmozdult, elértük a hullámverést. Csak késő este tudtuk folytatni a beszélgetést, mikor a kettesével egymáshoz kötözött hajók orrukkal a hullámok felé fordulva bukdácsoltak a meghosszabbított horgonyláncokon. A tenger felől fújó gyenge szél visszaszorította a párát a mocsarakba. A hőség elviselhetőbb volt. Azt sem bántam, hogy minden hullám megrecsegteti a hajók eresztékeit, és a csillagok ingaként járnak ide-oda fölöttünk. Akármilyen kiváló evezősök, ekkora hullámzás okvetlenül felfordítja a hosszú keskeny csónakokat. A parton a mocsár, a bozót és a lapos dombok egyetlen mély fekete vastag szalaggá össze az ég és a csillagok fényét visszasugárzó víz között. A palánknak támaszkodva azon igyekeztem, hogy izzadságtól szivacsos bőröm minél többet fogjon el a szélből, bár tudtam, ez csalóka ábránd. Ha pillanatnyi enyhülést ad is, a tengeri szél sóval át, mosakodásra pedig már egyáltalán nincs édes vizünk. Mindenki a fedélzeten volt, mégis egyetlen hangos szó sem esett. Csendben ültek vagy motoztak valamin. Mazú idejében megbilincselt lábú rabszolgák húzták az evezőket a palota hajóin, és az evezés ritmusát irányító dobütések hatásosságát korbács segítette. Az én időmben elmaradt a bilincs és a korbács, de a hajók legénysége még mindig két, mereven elválasztott csoportba tartozott. Az evezősök hiába kaptak nehéz aranykarikákat munkájukért, nem akadt olyan hajós vagy fegyveres, aki az evezőkhöz nyúlt volna. A láilból menekülő hajókon bontotta meg először a kényszerűség ezt az örökösnek látszó rendet. Ott mindenkinek eveznie kellett, ha haza akartak jutni. Én pedig úgy válogattam össze a nyolc hajó embereit, hogy azoknak egyformán ki kell majd venni a részüket mindenfajta munkából. Aki ma fegyveres őrségem volt, ami szerencsére ritka napokat kivéve pihenőnek számított, másnap a vitorlákat kezelte, harmadnap pedig az evező mellé ült. Csak azt vittem magammal, aki ezzel a beosztással még az indulás előtt egyetértett. Sokat láttak, és sok mindent megértek már a nagyút első évnegyedében is, és tapasztalatai gazdagodásával egyre csendesebbek lettek. Nem a szomorúság némasága volt ez, hanem az egymásra utalt emberek hallgatagsága. Egy kézmozdulatba, egy bólintásba bonyolult tartalmát sűrítették. A tengeren soha nincs csend, hullámcsobban, zizeg a szél a köteleken, Roppan a deszka, tengeri madarak kiáltoznak, a parthoz csapódó víz mormagása lebeg a hullámok fölött, és ez a sokfajta hang az embert mégis megcsendesíti. Ki tudja, miért van így? Pilagú jó darabig hallgatva állt mellettem, míg végre hosszú torok után megszólalt. <tosz> <tosz> Isteni uram! Hallgatlak, vilagú gondolkoztam azon, amit mondtál, Isteni Uram, és most már értem, miért aggódsz. Tudtam, hogy előbb-utóbb magattól is rájössz, pilagú, hisz éppen neked abba hagytam. Nem akartam újra lail előhozakodni. A túlsó partról már tíz évvel ezelőtt egy másik pilagú jött haza. A hajós hallgatott egy sort, aztán kezdte. De mozdulata, ahogy felén fordult, elárulta, nem biztos abban, amit mondani akar. De nem tudom, Isteni Uram, hogy ostobaságot vagy bölcsességet mondok-e, mert ami eszembe jutott, arra te már bizonyosan gondoltál. Mire? Hogy azok az emberek, akik csavarokat tudnak készíteni, nem ezen a parton élnek. Hát hol? Oda át. mutatott Pilagú az óceán sötét horizontjára. Mi úgy hittük, Isteni Uram, hogy ez a víz végtelen. Azután te megmagyaráztat gurru papjainak, ők mondták nekem, hogy ezen túl is van egy másik part. Megráztam a fejem. Az lehetetlen, pilagú. Igaz, hogy ezen az óceánon túl egy másik földrész kezdődik. De azt is megtudtad guru papjaitól, hogy milyen messze van? Azt mondták, hétszer olyan messze, mint amennyit Sumurri tett meg, mikor Lailból egyenesen Avanába hajózott. És ha ezt ilyen jól tudod, hogyan képzeled mégis, hogy ekkora utat képesek voltak megtenni? Eddig én sem gondoltam volna erre, de azt mondtad, Isteni Uram, amikor a csavarokról beszéltél, hogy sokkal nagyobb hajóik lehetnek, mint nekünk. Már nyelvemen volt a tiltakozás, de megragadott pilagú gondolatmenete. A mi hajózási távolságainknak sem a tájékozódás kezdetlegessége szab határt, hanem az élelem és a víz. Az óceán hullámai igaz sokkal magasabbak, mint azért a tengeré, amelyik avanát az aban pártoktól elválasztja, de szélesebbek is. Egy közepes hullámverés avana és a fekete forrás között veszélyesebb, mint amit egész utunk során Girdintől idáig tapasztaltunk. Ugyanakkor a csavarmenet ismeretéből arra következtetni, hogy nagyobb hajókat építenek. Délután a vita hevében még egészen elfogadhatónak tűnt számomra. Most azonban már nem tartottam ilyen egyértelműnek. Vagy mégis? Tőlünk délre, folytatta pilagú. ha, mint mondod Isteni Uram, még melegebb lesz, nem hiszem, hogy emberek élhetnek. Pilagú, aki maga is nagyon szenvedett a melegtől, persze túlzott, de lényegében igaza volt. Egy fejlett civilizáció, amelyik a csavarmenetet ismeri, miért virágozna éppen egy ilyen átkozott éghajlatú vidéken? Vagy talán az egyenlítőn túl a déli mérsékelt égő alatt élnek? Ennek még mindig nagyobb a valószínűsége, mint hogy az a vörös hajú ember és ez a csavar 5000 kilométerről került ide. <köhem> Mégis tovább megyünk, Pilagu. Elmagyaráztam neked azt is, hogy a meleg övezeten túl újra hűvösebb a levegő. Olyan vidék is van, ahol az évszakok éppen úgy váltakoznak, mint vanában. Míg éjszakon esre a haragja uralkodik a tengeren, úgysem hajózhatunk visszafelé. A hajós olyan undorral rászkodott meg, mintha ágyék kötőjével együtt saját izad bőrét is le akarná dobni magáról. Már a szellő sem hűsített. Úgy éreztem, hogy az ég csillagok között ásító feketesége is meleget áraszt. He, nehéz lesz az út, Isteni Uram! Nagyot fújt. Inkább vállalnám esre minden viharát, mint ezt a indulatosan legyintett Rosszabb ez, mint a fazekasok kemencéje. Ott legalább száraz a meleg. Pedig még rosszabb lett. De utunknak erről az értelmetlen és eredménytelen szakaszáról elég, ha nagyon röviden beszélek.